Alltså jag vet bara inte, just det absolut första man ska säga, vad fan, vad, alltså det är typ bland det svåraste, för jag tycker typ så här, hej och välkomna och sånt, det är väldigt tråkigt men mm. samtidigt så är det typ det enda jag kan komma på mm. om man inte bara börjar snacka om någonting rakt så ner, typ så här, du såg du att vi, men då måste man ju, då måste man ju på något sätt ändå markera att det har börjat mm. alltså visst, man kan, jag tycker en bra grej är att klippa in sånt här jävla tjafs innan vignetten mm. Det digger jag, ja. och sen så börjar det liksom, för då känns det mer som en naturlig inledning när man väl börjar fast att det ändå är i början. Ja, just det. Men det kanske bara jag, jag vet inte. Nej, det kan vara rätt kul. Eh, ja eh, men vad fan, eh, ska vi ta vid onna vid och ni marmeladkulor? <laughs> Tänker ja, det kan jag. Vara det. till Onani och marmeladkulor. Eh, för er som orkade hänga kvar i, i vårt första avsnitt och vårat kallprat eller vad ska vi säga det efter att eh, vi trodde vi hade tryckt på stoppknappen eller vi önskade ja. att vi hade tryckt på stoppknappen. Patienten inte du valde ändå att klippa in det och publicera det så vi önskade nog att det Du har ingen bevis för inspelat. att det var jag ingen vet att det var jag jag avsäger mig detta <laughs> ja, nej, men för de som stängde av podcasten innan sista slutvinjetten tog slut Så ja, det, vi spånade lite idéer kring, jag vet inte var det var riktigt vad vi snackade om Men ja, det blev i alla fall en konversation om polyälskande pensionärer och, och Mm. Men, eh, vi har faktiskt inte bytt namn Nej Jag ljög eh, Nej, men eh, vi heter fortfarande Podokalyps och eh, än så länge har vi inte lyckats att säga eller uttala namnet helt fel. Det känns skönt. Mm, ja, precis. Det var väl Podokalops. din... Podokalops. Ja, precis. Det var väl din största oro eh, när vi bestämde oss för att ta det där namnet. Ja, jag hade en sån här stor tanke om att man skulle liksom inleda med så här, hej och välkomna till podokalypsen. Och som varje gång jag skulle liksom sa det för mig själv så blev det po poddakollops eller något sånt istället. Ja. Eh, du kanske inte ska försöka säga fel för då kommer du bara sluta med att jag gör det sen. Men ja, nej men Podokalypse är vi. Och jag tycker det rullar rätt okej. Okay. Mm. Nej men vi har ju fått ett par glada hejarop eller vad man ska kalla det. Eh, lite feedback sen. Sen det första avsnittet såg dagens ljus. Eh, bland annat då ifrån eh, Marcus Ljudvåg vill jag minnas. Mm, och just det. Han eh, tyckte att det var ett snyggt avsnitt. Han gillade att det blev lite blandning mellan nörderi och aktuella händelser. Och det tackar vi för. Jag vet inte vad tanken var när vi sjösatte det här projektet egentligen. Det, det var ju inte så mycket tankar överhuvudtaget. Mer än att vi sätter oss, spelar in någonting och ser vad det blir av det. Precis. Men jag tror ändå att vi hade något outtalat om att det verkligen skulle vara lättsamt. Och att det skulle mest vara liksom bara babbel om sånt vi hade mm. konsumerat eh, populärkulturellt liksom. Men ja. eh, jag vet inte, det landade någonstans lite mittemellan kanske lite mer tunga ämnen kan jag tycka ändå. Ja, det råkade bli så men samtidigt så, ja det är ju, jag tycker det funkade bra och det kommer ju bli lite, några lite tyngre ämnen den här gången också så det kanske är så här det kommer nog bli rätt så färgat av dags, dagstempen så säger säga. När vi sätter oss och spelar in Och vad vi känner för att prata om Så, så det, det lär säkerligen bli lite Blandning mellan dels det som vi redan har Snackat om och helt andra saker också Vi är lite, vi har Gett oss, eller gett varann Lite fria tyglar åtminstone. Så kan man mm. uttrycka det tror jag Vi har, vi har liksom inget Specifikt eh, Vi måste prata om Utan vi pratar om det Vi, vi känner för och det, jag, jag tror det är det är bra. <laughs> ja, Nej, men så får vi se. Men det är jättetrevligt att höra kommentarer och sånt kring. Nu har vi inte riktigt haft en bra kommunikationskanal in till oss men uh, när det här avsnittet dyker, dyker upp så lär vi finnas i alla fall på Facebook och Twitter. Mm. Uh, och då lär vi gå och söka på Podkalyps där och så hittar man säkert oss på något sätt. Så vill man tycka till så är det bara att höra av sig där. Uh. Jag så råkade så se via en helt annan kanal men personen som har gjort våra fina vignetter, Joel Ekman la upp ett inlägg om oss på Facebook och fick lite glada tillrop där många, många hänvisade till Stranger, stranger Things mm. och tyckte att det lät lite så, vilket ju är tacksamt i dagsläget där man kan göra liksom som Joel själv skrev där, att man kan göra 80 slinger och alla uppskattar numera bara för att alla känner till Stranger Things även om man inte har den här fascinationen för gamla 80-tals syntar som, som jag kanske har eh, haft en bra mycket längre än Stranger Things. Och många med mig såklart. Ja, men eh, den vill jag verkligen applådera varandra vi Och det kan jag ju faktiskt göra utan att, att slå mig själv för bröstet <laughs> eftersom inte mm -hmm. någon av oss har varit delaktiga i, i uh, utvecklingen av, av den, den delen av podden åtminstone. Men Sen har sen sen, sen jag hört också lite klagomål som jag, som jag dessutom delar. Mm. Ljudet var aningen lågt. Vi hoppas att det blir bättre i det här avsnittet. Ja, precis. Jag tycker också det... att det fanns vanke lite här och varom jag ska välja. Men vi, vi, vi kommer att bättre oss på den punkten framöver, förhoppningsvis. Vi är ju båda lite, lite avdankade i gamet så att säga Så vi kommer nog komma tillbaka och komma till form igen, förr eller senare. Mm. Och sen så fick vi faktiskt ett blogginlägg till vår ära och poddens ära. Mm. Det var bloggen eller bokbloggen Old Adult Reads Young Adult som skrev ett inlägg om oss och det tyckte jag var lite roligt också för att han skrev om podokalyps lite som en uppföljare till farfarsparadoxen. Mm. Precis. Men däremot så är du utbytt i det här blogginläget mot Oskar Kjellner, vilket till viss del stämmer eftersom Oskar Kjellner tog över din roll i <laughs> precis under den sista tiden. Men jag tror inte ja. riktigt att ähm, att äh, han var riktigt medveten om det här. Jag, jag vet inte, han kanske inte lyssnar på gamla avsnitt eller också är det jag det som... kan ju mycket väl vara så. Ja, eller också är det jag som feltolkar allting som vanligt. Nej, jag tolkar också lite så. Det, det står ju specifikt att din nya podcastkollega, eller poddkollega Andreas Berg, och ja alltså är tacksamt att bli beskriven som ny poddkollega, men jag vet inte riktigt om jag känner mig särskilt i vårt sammanhang för ja, som sagt, vi har ju poddat ihop på olika sätt under många år tidigare, så och framförallt farfarsparad också första ett och ett halvt åren och sånt var ju vi två såg gjorde men ja kul fortfarande att uppskattas och ja, mm. hoppas att hoppas att jag även som, som din nya poddkollega kan stå mig Eh, väl mot Oskar Kjellner veteranen i gamet Ja men precis Oskar han eh, hoppas vi också får höra någon gång i framtiden tycker jag i poddsammanhang. Nu, nu vet jag att han medverkar i fantastisk podd för er som inte riktigt vet var Oscar håller hus numera men han har ju följt kom och att släppa sina böcker såklart det kom någon ny barnbok här när som helst tror jag och eh, någon ny fantasytrilogi skulle ges ut på hans förlag Fafne förlag Inom kort. Mm. Så att han har liksom följt upp Tror jag mm. eh, så att, eh, men, eh, men det är klart att Oscar han, han Bör höras i, i poddformat Tycker jag, det är en klok Herre Ja verkligen, kunde inte haft en bättre efterföljare Efter mig, farfarsparad också mm. Men nu är han utkickad Uh, i det här formatet <laughs> i alla fall ja. i, i poddokan. Ja, ja. Ja, det lät mycket hårdare än att, ja, ja jag vet inte. Nej, men oh ja. då, om hans himla böcker går före och spelar in podd då, då liksom, då får det vara. Då får det vara, ja. ja. Uh, men jag, de kanaler som finns att tillgå just nu, åtminstone uh, vad gäller själva uh, avsnitten så, det, det är väl uh, min blogg, tentakelmonster.se då, om just man det. vill om jag får göra lite smygreklam för den också. Och det vill jag ju. Ja, självklart. Mm. Då blir det också väldigt mycket fokus på. Kanske böcker. Eh, vilket vi än så länge kanske inte haft fullt så stort fokus på i den här podden. Vi får väl se. Nej, jag är inte en lika stor bokslukare som du är. Men ja, det kommer säkert bli en. Ja, nej, men eh, vi, vi, vi kommer säkert tangera vid eh, lite, lite böcker här och där. Eh, jag, jag tror jag har svårt att hålla mig ifrån det faktiskt. Men... Eh, mm. Men det får tiden utvisa. Det här avsnittet tror jag ska vara relativt fritt från Boksnack. Så att eh, ni som har kommit hit för det, ni kan, kan stänga av. <laughs> ja, hårt men sant. Men ska vi ta vidare då, kanske? Det, det känns passande på något vis. Eh, inga böcker, men vi ska prata om ja, vad då. Jo, eh, vi kan ju börja i en ända och börja snacka lite ehm lite expanderade filmuniversum eller till och med film- och tv-serieuniversum uh, och med det så syftar jag såklart på framförallt det största och mest kända Marvel Cinematic Universe den här sammankopplingen bland numera 17 stycken filmer som alla har tanjerat till varandra på något sätt och har karaktärer som dyker upp i varandras filmer och till och med de här Avengers-filmerna som då är centrala i hela ja, där många av karaktärerna från de andra... Uh, men det är något som har liksom som dykt upp på tapeten nu i år också ännu mer inte minst med Justice League som precis hade premiär som är, ju skulle vara dc Universe, alltså DC Comics motsvarighet till Marvel Cinematic Universe uh, och att det skulle vara deras stora så här film nu men som det kanske inte blir så eller vi vet inte riktigt exakt vad. Nej. Det, det börjar vara en hel del rykten gällande Ben Affleck som Batman också. Att han, mm. han kanske inte riktigt var, är nöjd med hur, hur uh, filmerna har, har, åtminstone blivit ansedda kritiskt kanske, framförallt. För, för de har väl ändå Nej. gått rätt så bra, tror jag, just uh, pengamässigt. Alltså, de har ju spelat yep. in rätt mycket pengar. Jag tror de har sett som misslyckanden, sett till förväntade intäkter, men de har absolut gott med plus, så det är inte så att han är någon. men som alltid i ekonomins värld så ska det ju göras enorma vinster och om man inte uppnår det som man förväntar sig och ibland är förväntningen extremt höga så det ses det fortfarande som ett misslyckande så att säga mm. äh, Ben Affleck, och, eller han var ju på väg och skulle regissera en Batman-film var det om, mm, där, just det. som han skulle då spela Batman i men det låter som att den planen är borta och det låter lite som också när jag såg något citat från intervju. Det nästan lätt som att han kanske ville vara med om att vara en Batman som dör okay. i det här universumet så att, så att han kan skrivas ut på ett bra sätt från, mm. som, som karaktär. Så vi får se vad, vad det där tar vägen. Ja. Men även alltså, DC Extended Universe som det kallas inofficiellt. Det finns väl inte riktigt en officiell term för det. Det, det har ju snackats om att Justice League Uh, i och med att den inte gick så bra som folk har hoppats nu heller att, att det kanske till och med kommer skitas, skita i det helt och hållet då, att framtida DC-filmer kommer vara väldigt löst kopplade till varandra och inte ha riktigt den här starka tråden som, som Marvel Cinematic Universe har. Jag, jag förstår inte riktigt, det är talat varför man skulle vilja skrota det. Trots allt, det finns ju ändå liksom en fortsatt anledning till att göra riktigt bra superhjältefilmer, oavsett om de om de går ihop på ett, så, liksom ett, ett sånt vis där filmerna hela tiden knyter samma röda trådar. Jag menar om man tittar mm. på den, den första biten av Phase 1. då de, de, de, de här Marvel Cinematic Universe har ju blivit indelad i olika faser. Mm. Så var det ju egentligen inte så mycket som band de filmerna samman. Det var ju ofta liksom en, en sån där end credit scene som... Det är någon såg upp i allt eller det, det, man fick nys om någonting som gjorde att man kände en viss samverkan filmerna emellan men inte så mycket mer mm. än så, så jag, jag tycker liksom att det känns det känns lite underligt för jag menar vi har ändå fått, fått fram rätt så ska, starka karaktärer redan tycker jag med Wonder Woman som, som ändå gjorde en eller i alla fall var delaktig i en väldigt lyckad egen film mm. Som jag nog kanske anser det är den andra bästa. I alla fall DC. Vad heter den? DC Extended universe rollerna Ja, precis. Ja, alltså det är ju intressant och eftersom den har ju extremt lite kopplingar mm. i sig själv till de andra. Det är ju inte några karaktärer som dyker upp i någon större roller om alls i den, vad jag kan minnas. Jag ska väl inte spoila om den, Nu skulle vara en på något sätt, men den utspelar sig ju i en helt annan tidsålder än vad de andra. DC Extended Universe-filmerna. Vilket då egentligen bara är. Man of Steel, Batman vs. Superman och New Justice League. Är, är det de filmen, med, hur det är med Suicide Squad. Är, är det är ingenting som knyter samman? Ja. Jag har sett jo, Batman. Inte ja, Batman är ju med ja, där ja, I till att man har blickar får man se Ben Netflix Batman. Så ja, det är absolut det ska väl vara. Och man har väl trott i alla fall att Jared, Jared Lietos Joker därifrån skulle dyka upp i, i en kommande Batman-film men tanke på mycket hat. Jared Leto och hans porträttering av Jokern har fått. Så frågan om det kommer bli något av det heller dock. får se. Ja, um. det känns lite som att man inte har tänkt igenom speciellt mycket här. Jag menar, skillnaden mellan Marvel och DC i det här fallet är väl att det har funnits en plan. Det har alltid funnits mm. en plan med Marvels liksom sammanbundna universum eh, på ett helt annat sätt. Man har liksom verkligen, tror jag... Eh, Föreberett sig Man har haft en mycket större beredskap liksom, Redan från början innan man Spelade in de, Den första Iron Man filmen i princip mm. eh, Medan I, i Deezes fall så verkar det ju Snarare som att nu måste vi rida på vågen Snabbt liksom, nu måste vi också ja. göra Det här, vad fan det här är Det är ju bara att hova in pengarna ungefär Och sen har man stressat fram De här eh, filmerna och eh, manusen Och allt vad det är liksom För att snabbt eh, Gå med, med, med vinsten ungefär. Jag inte vet jag. Mm. Men, men det känns lite så. Eh, sen så tycker inte jag alltid skräp. Långt därifrån. Men jag var ju en av de som faktiskt diggade Man of Steel. Jag, jag tyckte faktiskt att den var klart tvärt. Och, och en rätt schysst tolkning på, på Stålmannen. Mm. Jag, jag minns att jag tyckte den inte riktigt lika illa som vissa tyckte om den. Men jag tycker Batman vid Superman och Justice League. Och det här är kanske att svära för vissa fans. Men jag tycker att de är riktigt bra. Jag hade extremt roligt med båda två. Uh, jag håller med dig om att jag tycker det känns stressat men jag tycker nog att det har för, för min del så tror jag inte om jag får vara lite hobbyanalytiker i, i, är det inte där vi båda är konstant ja precis, podden. det är det väl egentligen så det, det behövs väl inte sägas uh, jo, jag, jag, som, som jag ser det så är det nog snarare inte att det är stressat fram uh, utan om direkt plan utan snarare att planen har varit så fokuserad på att skapa ett universum över att faktiskt skapa bra filmer som sen har samma knytningar till varandra jag tycker att Marvel Cinematic Universe började ändå ganska så lättsamt det tog ju mm. ganska många filmer innan det, det verkligen började bubbla upp den här liksom. så att när det fanns en massa bra filmer som redan hade etablerade och bra karaktärer i sina bra filmer som sen blev en, en gemensam film som ja, uppskattades också i sig det, det är väl där någonstans The Secret Sauce eller det som lyckas kommer fram. Men att försöka stressa fram ett sådant här universe är väl inte riktigt så lyckat. Och det tycker jag man ser allra mest i försöket att återskapa det här dark universe som ju också ska vara ett expanderat filmuniversum som numera faktiskt har lagts ner helt och hållet. Mm. Dark universe, det tror jag inte alla känner till exakt vad det är för något påfund. Nej, det är alltså det här egentligen, från gamla monsterfilmerna från typ 30-40-talet, där det fanns ett dark universe eh, kopplat mellan Dracula, Frankenstein, The, The Mummy, eh, många av de här gamla klassiska monsterfilmerna som tillsammans blev någon form av universum. Och det försöker man ju nu då igen att kickstarta igen. Och som jag har förstått saken rätt, om jag har förstått saken rätt så är det Dracula Untold som var den första filmen som hade var tänkt att kickstarta igång det här mm. dark universe. Och ja. Dracula Untold är ju en ren kalkkul rulle eller vet inte om du. Jag har faktiskt sett halva. Jag säger rätt så mycket om den här filmen med tanke på att det är väldigt sällan jag stänger av någonting som jag tittar på liksom. Som är mm. innefattar vampyrer också dessutom. Då är det ju yeah. då vara katastrof. Ja, det jag skulle nog vilja skriva under på att den är katastrofalt dålig. Uh, inte ens rolig ur ett dåligt perspektiv utan bara jättetråkig Ja, ser, uh, ser, för seriöst också för sitt eget bästa den, den framställer ju bara sig själv som ännu mer tönte på något vis Ja, precis Och, det, och där jag tycker att DC Universe filmerna plötsligt tangerar den här gränsen på ett sätt som gör att jag ändå uppskattar att det är seriöst men jättetöntigt men ändå rätt så roligt i att det är seriöst och Så Dracula Untold och även då det här andra försöket att kickstarta igång den här The Mummy med Tom Cruise eh, som också är en om jag får säga det själv, en riktig kalkonrull. Nej mm. ja, men det verkar vara många som håller med dig. Eh, jag själv har inte sett den men... Och det, vi, ska, vi behöver inte gå in så jättemycket på detaljer men alltså den filmen är ju verkligen på, jag skulle säga nästan hälften av eh, filmen är, handlar bara om att bygga upp ett universum. Jag har ingenting med själva mainplotten med det mamma gör eller någonting så det är med en hemlig organisation som ska jaga monster och med eh, Jekyll and Hyde med på ett hörn där som någon ja. form av eh, kanske var en liten spoiler då att han, han dyker på ett sätt där men då, jag ska inte säga så mycket mer om det egentligen om man nu jättegärna vill gå in i den. Men nu, blir nu, ju så jag, att... nu gör det mig peppad för att nu känner jag rätt rent liksom ur det perspektivet att den här skulle dra igång det palvar med just den här monster, Dark Universe grejen, mm. så, så blir jag ändå intresserad av att se den det har jag inte varit innan. Men... alltså Det är ju innan någonting annat tycker upp på filmen överhuvudtaget, så är det innan alla förtexter innan någonting så kommer det upp en logga för Dark Universe. Okay. Så det är, det är väldigt tydligt att den här filmstudien, där Warner Bros. Tror jag, som, som ligger bakom, som, som verkligen vill de vill helt enkelt att det här skulle bli en, en ny stor... Uh, och de hade ju planerade filmer för uh, Frankenstein, och eller Bride of Frankenstein i alla fall, och The Invisible Man och The Wolfman. En helt gäng uh, stora filmer planerade. Och många av de här filmerna kommer fortfarande dyka upp, men jag tror att det var The Bride of Frankenstein-regissören uh, dit som sa att den här filmen kommer inte ha någonting alls med något annat att göra än där jag vill berätta om, om den här uh, karaktären. Han låter ju nästan vettig. Uh, ja, precis. <laughs> uh, citatet som jag har framför mig här kan säga exakt. att uh, I will tell you this. What I'm doing is 100% making a really good monster movie. It has nothing to do with anything else. Nothing. Zero. Okej. Okay. Ja. Men, men den filmen ska fortfarande bli av. Oavsett om den ska hänga ihop med något annat eller inte. Precis. Uh, och det är mycket möjligt att flera av de här monsterfilmerna kommer dyka upp. Men så som The Mummy... Och filmen som, som den här filmen byggs upp i alla fall så verkar det som att det ska vara väldigt stort fokus på ja, då den här hemliga organisationen och allt det här som liksom ska ligga runt omkring monsterna och, och vad det innebär. Eh, och till och med, alltså filmen slutar, lite liten spoiler här, spora fram två minuter om ni inte vill veta någonting alls om, om The Mummy. Men den slutar med en ordentlig cliffhanger. Som egentligen gör att känns som att när man har sett klart filmen så känns det som att okej, okay, det här var prologen till någonting. Det här var bara liksom, nu ska vi etablera massa karaktärer så snabbt som möjligt utan att egentligen göra något vettigt med dem. Och sen så i kommande filmer så får vi se. Så jag tror helt klart att många karaktärer från The Mummy-filmen med många stora skådespelare som, som, som är med där skulle dyka upp igen senare i de här andra filmerna. Och det kanske inte blir någonting av Uh, vilket kan nästan hoppas för Ingenting med den här de Mami är någonting som borde Jag, jag tycker att designen på de Mami Hon, uh, den kvinnliga de Mami Som är Mumiemonstret i den här filmen Är jättehäftig uh, Rent design och visuellt sett Men i övrigt så är den, nej den, den kan vara intressant att titta bara för att se Hur mycket pengar och hur mycket produktionskvalitet Kan läggas ner i en film utan att ens Skapa någonting av intresse Överhuvudtaget Mm Ja, men det låter som du har sönda idéer om hur man borde göra. Varför gör inte du det här istället? säger <laughs> alltså, jag tror att det, det är helt fascinerande att Marvel Cinematic Universe ens fungerar och finns så faktiskt har gått igenom är ju ett... Alltså, det är ju ett mirakel i sig egentligen. Eh, för det måste vara så otroligt många personer som måste riskera ganska mycket eller inte riskera men i alla fall investera mycket pengar och mycket... Eh, tro i en sån här sak för att det faktiskt ska, ska bli någonting så stort som Marvel Cinematic Universe ja, exakt. Så, uh, så det är ju inte konstigt att man misslyckas i andra fall men uh, det är väl också lite rätt, att behövs det verkligen lite som du var inne på kanske, man kan ju fortfarande göra riktigt bra DC univers filmer eller DC Comics filmer som kan ha lite kopplingar till varandra att Batman gör en cameo i Superman filmen eller att ser simmar fram i Wonder Woman 2 mm. Men det... och grejen med den med den saken är ju liksom att mm. det spelar inte så stor roll om det blir en kalkonfilm för att då ser, då, då ser man inte liksom det här gigantiska haveriet som hela bygget blir ändå tycker jag Nej. liksom, det spelar ingen roll då kan du göra en bra film, en hyfsad en dålig och sen har det små röda trådar som knyter knyter an till varandras karaktärer och filmer och så vidare nej, mm. jag, jag tror liksom att Man skulle ha mycket större översynen. Nu blir det en så stor grej det här Liksom för att det är så himla Omfattande projekt att få det här att funka Så att mm. då liksom Då förstör man ju allting Som man båda har byggt upp Men också det, det svärtar ner Allt det som faktiskt är helt okej okay Eller bra rent av Jo, ja det ligger mycket det ja. ja men jag är också rätt Så vettig ibland Mm, mm. Det är ju det där alltså, vi är rätt vettiga människor ändå. <laughs> Trots att vi bara, ja, vi, vi, vi, vi har inga, vi har inte skrivit ser om det här. Nej, vi har, inte, har vi inte gjort. Vi har inte någon vetenskap om något egentligen, håller på att säga. Men, nej, Och sen finns det ju lite mer. Det är du som har tagit fram det ämnet, det ska jag inte sticka under stol med. Du har skrivit någon länkar i vårt fina körschema om Monster Movie Universe. Det känner inte jag riktigt till. Det här måste du berätta mer om. Nej, alltså... Jag... Det kan väl kanske ses som en liten, liten spoiler också för, för en film som kom ut i år, men ja, det är svårt, svårt att varna här som inte vet, men ja, filmen Kong, Sky, Kong Skull Island den senaste King Kong-filmen har ju vissa delar som skulle hän, kunna hänvisa till att det kommer komma fler filmer, men som kanske inte nödvändigtvis bara kommer handla om King Kong och i och med att jag liksom när jag såg den här filmen som jag också tycker det faktiskt är faktiskt rätt bra, att den den är en rätt så ösig monsterfilm som är ett schyst Så efter jag hade sett den så var jag tvungen att måste jag kolla upp vad, vad händer här. Liksom? Är det något mer på gång? Och mycket riktigt så planeras det fler filmer med klassiska stora monster som King Kong eller Godzilla och liknande. Och det verkar som att det kanske kommer bli kopplingar så att vissa av karaktärerna från den här Kong Sky Island kommer kanske dyka upp senare. Och kanske till och med King Kong som vi såg honom i Kong Sky Island har någon form av roll i någon annan film i det här universumet. Vilket är väldigt spännande. På ett sätt så tycker jag att liksom ändå det skulle kännas lite bekvämt och behagligt på något vis om det, det finns en bättre koppling mellan åtminstone typ ja, King Kong och Godzilla och de här monstren för att det är ju en sån mm. otroligt spretig historia bakom de här filmerna med de här ja. monstren. Alltså King Kong-filmer, det finns ju alla möjliga former och varianter och det berättar ungefär samma historia varenda gång. Mm. Uh, och börjar bli lite så här tröttsamt att man gör nytappningar hela tiden. Och Godzilla oh. är ju ännu värre liksom. Kommer det kommer ju både amerikanska mm. filmer det finns ju en uppsjö med liksom japanska uh, Godzilla-filmer uh, där alla möjliga knasigheter <laughs> inträffar. Uh, mm. Men det kommer ju ja, en rätt så ny Eh, japansk Godzilla-film här också. Eh, medan det kom en amerikansk bara för några år sedan. Och så kommer jag inte ihåg att vara någon av dem de heter. Vilket är lite smått pinsamt. Jag tror den senaste Godzilla-filmen bara hette Godzilla igen. Nej eh, eh, kanske eh, Den gjorde. amerikanska. Eh, ja, sen, jag har inte sett den faktiskt, men jag har hört att den ska vara hyfsat bra i alla fall. Ja, men den har jag sett. Absolut. Mm. Eh, och där, jag gillar den. Jag gillar jättemycket till och med. Jag tycker den var schysst. Men en av kritikerna mot den filmen var väl att Godzilla inte spelade så stor roll kanske, eller det inte dök upp så tidigt i filmen som man kanske velat. Nej, men det var ju nästan en bifigur. Utan det var ju, ah, okay. mm. i och för sig det har ju hänt tidigare att, att människor har spelat liksom någon typ av huvudroll. Det var ju den, mm. den förra amerikanska versionen som också bara hette Godzilla eh, som ja, det tydligen precis. ska vara väldigt rörigt som sagt. Eh, som kom, det kan jag tänka mig kommer slutet på 90-talet, 99, 98 eller något sånt där va? Mm, jo, precis. Eh, slutet 90-talet på om talet. talet ja. Eh, men, eh, ja, äh, men det är klart chever, det tycker jag. Eh, ja, som sagt. Men, men i det här fallet, just det här, skulle jag nog uppskatta en del. Om det, om det liksom inte bara blir sån här reboots hela tiden. Det, det, ja. det känns som det finns mer historieberätt än samma gamla tradiga, liksom. Jag känner mig lite sugen på bara... Googla lite snabbt för att se. Och mycket riktigt, det finns ett antal filmer som bara heter rakt upp och ner Godzilla. Vi har originalet från 1954 som väl namnet Godzilla eller Godzilla. Sen så har vi en amerikansk film från 85 som också bara heter Godzilla. Sen har vi ytterligare en amerikansk film från 88 som också bara heter Godzilla. Och sen så från 2000 har vi Godzilla igen. Och 2014 har vi den senaste Godzilla. Ja, du ser Ja, men då, då blir det ju genast lite böjket liksom. Ja, jo, men verkligen. Eh, och det, jag skulle vilja säga att eh, om man inte har gått och se, eller valt att se om man valt att inte se Kong Skyl Island för att man är trött på King Kong och att liksom, det är också återrepas för det finns ju också ett, en jäkla massa King Kong bara rakt upp och ner. Eh, så det finns en anledning att den heter Kong Skyl Island skulle jag tro att, att det är för att särskilda sig. För den, jag har inte sett så många King Kong-filmer men jag har sett ett av de gamla amerikanska typ från 80-talet och sånt och sen så uh, den här senaste med, med Peter Jackson ja, uh, som bara hette Kong tror jag var, eller King det var Kong King Kong, King Kong ja. uh, men det Kongskärlelsen frångår ganska mycket från det här greppet det finns såklart många likheter det är inte minst att det är en stor gigantisk apa som ett monster. Yes, ja, det säger du. Men, men det är absolut många av de här klassiska scenerna som, som man har sett i hur många filmer tidigare som helst finns inte med i, i Kong Skylisland. Så, så det är absolut, den känns nyare och som ett, som ett nytt grepp och som, som de lite, lite annorlunda eh, går lite och verkligen gå, verkligen köta in sig i den här monstermytosen och det här, jag vet inte om det är en, en återkommande grej Men premissen här är att de här Vetenskapsmännen tror att det finns någonting under, under jordens yta Några varelser som har bott här Eller mycket längre än Och nu tror man sig ha en chans att faktiskt hitta de här varelserna ja, Minor och minor spoiler De hittar Va? Inte minst en stor gorilla som sagt. Men då, Vad säger du? <laughs> uh, ja, men precis Pacific Rim har vi också, men det, det, de, de kan kanske inte följa <laughs> ihop med det här universumet då. Nej, precis, Jag tror jag inte. Nej. Däremot tycker jag att Pacific Rim är helt fantastiskt bra. jätte, Jättetöntig, men ja, ja. Så, så otroligt underhållande grejer. Absolut. Verkligen. Men som sagt, det är ju väldigt mycket som är i görningen liksom vad gäller de här expanderade filmuniversumen. Eh, dessutom som har smittat av sig lite grann på, på tv-serierna. I, I alla fall i Marvels fall då. Där mm. så, så har det nästan urartat. Jag börjar kolla på en ny tv-serie som heter Runaways. Är väl egentligen mm. kanske inte. Det är ju Marvel-serie i och för sig. Men, men det är ju ingenting som egentligen har någonting med filmsviten att göra egentligen. Nej. Eh, men däremot så. Så. Netflix-serierna eh, har ju. Har ju kopplingar till filmerna där uh, mm. saker nämns i förbifarten. Det är ju liksom kanske inte så att det är så himla tydligt, men, men, men det finns liksom beröringspunkter. Precis. Ja. Men, men om man ska gå vidare nu då. Uh, det är ju som sagt, det är ju lite som du är inne på så. DC Extended Universe, visst, det finns saker som är kanske är bra i den det här universumet, men det är väl främst Marvel som är rätt så överlägsna vad gäller att liksom verkligen bygga ett komplext universum och uh, där det verkligen funkar. Men mm. vad, vad blir nästa grej? Ha, har du några önskemål kanske? Alltså det är en bra fråga, jag tror inte riktigt att, alltså jag jag, jag tycker Marvels universum är fantastiskt, häftigt att det fungerar och att, att det är liksom ihop, men jag vet inte om jag tycker att det finns så mycket så stort värde i, i hela den här grejen. Ändå. Alltså, det, det är ingenting som, som jag känner som, som tillför tillförs extremt mycket av att man faktiskt har de här, den här kopplingen. Det är kul att samma skådespelare spelar samma karaktär flera gånger i olika sammanhang. Det är en rolig sak. Det, det känns som att det blir lite mer etablerat. Att man, man förknippar liksom en viss skådespelare med for eller Iron Man eller... Uh, Bruce Banner, som vi för sig har under den här Marvel Cinematic Universe, hunnit byta roll, i alla fall en gång, från The Incredible Hulk till. Men, men annars, jag vet inte. Det är nog. Jag tycker det är kul att vi får se många superhjältefilmer, och många Marvel-filmer på grund av den här att det är så otroligt framgångsrikt. Men jag skulle nog inte vilja säga att jag tror att det beror helt och hållet på den här, att det här att det är ett sammansatt universum, utan det har nog mer bara med att de gör ganska bra filmer och faktiskt etablerar karaktärerna på ett bra sätt så att folk känner sig bekanta med dem, så det känns tryggt på något sätt man går och ser en Marvel-film och då vet man att man vet ungefär vad det är man har precis. men har du några, har du några så här önskemål eller något som, som du skulle vilja se är du jätteledsen för att det kanske inte blir något Dark Universe Nej eh, jag är nog inne på precis samma fel. Jag, jag tycker det är en jättespår, sa jag det jag sa något helt annat va det sa fe, tror jag. En fe? kom den ifrån? Ja. <laughs> <laughs> Väldigt märkligt. Men hur som helst. Uh, nej, nej, men jag, just det här med tryggheten tycker jag, du. Det, det finns det liksom en poäng i uh, mm. med Marvels. Att, att man verkligen vet vad man alltid förväntar sig. Eller, ja. Man. <laughs> <laughs> Man kan förvänta sig någonting Och det kommer leverera ungefär där Någonstans liksom. det, är, mm. det är det jag gillar med de filmerna de, de, är, de är aldrig några liksom filmiska Eller liksom filmmästerverk På det sättet uh, Det är ingenting du går hem och liksom bara Reflekterar över i I några dagar utan det var liksom Åh oh, shit, kul, underhållning, mm. roligt uh, Och det där Men inte något mer än så kanske Nej jag vet, jag vet inte riktigt Jag tror inte det finns några så gigantiska liksom eh, universum från kanske då fram serietidningsvärlden där man kan bygga något liksom av den här liksom eh, stora grejen om man ska säga det. Nej. Det är nog väldigt svårt och ja, det, det kanske det gör såklart men, men inget jag känner till som, som är så här. Eh, igenkännbart för så många människor, det tror jag inte. Ja. Och sen så tycker jag också att alltså i tv man har det här redan. Man har det här med att man får följa karaktärer i, under en så himla lång period som typ Game mm. of Thrones eller någonting. Eh, där finns det en mycket, mycket större, liksom, eller enklare form att etablera och uh, utveckla karaktärer och händelseförlopp mm. på ett smidigt sätt uh, jämförelsevis med film åtminstone du, På tal om tv och så, du, du är ju lite bevandrad i, i Arrowverse, eller hur? Arrow och Flash och, och alla uh, de Ja, DC. jag har väl sett typ fyra säsonger av Arrow och två, eller tre av The Flash och är två av Supergirl också faktiskt. Och sen har jag börjat titta på det Legends of Tomorrow. Ja, vill... För där är ju också något som i alla fall har lyckats kommersiellt. För det ja, finns ju som du redan varit inne på nu. Fyra stycken ser i alla fall som alla har kopplingar till dem. Ja, men det. inte ännu fler till och med. Ja, det kommer väl en ny nu. Ett heter han? Black Bolt eller Electric Bolt? Jag vet inte riktigt. <laughs> Nej, men det är, det är väldigt många. Men det här är ju kanske... Och om, om, man ser, om man ser det till underhållningsvärdet så finns det ju vissa poänger med de här serierna. Men, men de är ju kanske... Alltså då är väl kanske Marvel-filmerna mästerverk i jämförelse nästan. Om man ska vara taskig, <laughs> sådär. Men, men det, det här är ju verkligen ja. bara... Eh, typ edge serier med eh, stora drag av liksom såpa, sådär. Liksom. Ja, just det. På ett annat sätt, lite mer ungdomliga... Eh, men tycker du att de funkar liksom i, sin, ja, i sitt sätt att vara ett stort universum som kopplar samman? För där är det till och med crossover så att om, man, ja. om du ser en serie så får du spoilers från en annan om du inte har, om du inte är up-to-date med den. Jo, men det, jag tycker nog att de har lyckats att göra det på ett rätt så tillfredsställande sätt. Man, man, man mm. liksom hajar ju till när någon hjälte från en annan serie hoppar in. Sådär. Men, men det känns ju ändå som att det är precis samma ton- så på, det, på den punkten har de lyckats väldigt bra tycker jag. Alla de där serierna mm. är ju liksom snarlika i sin uppbyggnad och, och det är ju rätt så klassiska alltså vad kallas det, veckans avsnitt med vissa typ story arcs som sträcker sig längre. Mm. Uh, ja, men, men, men sen finns det liksom bitar där, där det är rätt så mycket som hänger ihop och sådär och även universumet med hjältarna som, som som stöter på varann emellanåt och även skurkar. Så mm. men, jag, men jag, det är så svårt att säga att alltså det, det beror på vad man gillar såklart. De är ju extremt ja. tuntiga. alltså. Det är ju otroligt Nej, Men, men, men det, det är liksom nördigt Tuntigt. så jag, på något sätt så diggar det, liksom, det, det är ju med glimten i ögat och väldigt medvetet. Mm. Jag Innan vi går vidare till något annat eller så så måste jag rätta mig själv bara. Jag sa att eh, Dark Universe, jag tror jag sa att det var Warner Bros, men det är Universal såklart. Bara att det inte. Ja, mig lurar du fullständigt helt. Ja, precis. Eh, så när folk liksom skickar in och klagar så har jag i alla fall rättat mig själv. Mm. Nej. Ja, men det, eh, det är lite tråkigt men... att vi inte rätt ut det här. Hur man borde ju göra och vad man borde göra. Men, men som sagt... Ja, alltså jag skulle nog säga att jag. På det stora hela tycker jag nog att så, det som är Marvel Cinematic Universe är, är så pass osannolikt att det ändå blir av. Så jag tror kanske inte någonting man borde eftersträva i så stor utsträckning. Att göra cameos mellan olika filmer och att liksom i ett universum som du då är inne på, det vill kanske framförallt serietidningsuniversum eller som har tillräckligt att bygga från. Man skulle säkert kunna göra ett Nintendo Cinematic Universe eller något sånt. Men det skulle ju mm -hmm. ha en liten annan ton, antar uh, Men visst, det skulle vara kul om det kommer att. Jättestora, jättebra Mario-filmer Och sälla filmer Och vi faktiskt får se någon form av cameo Där Mother Brain dyker upp i cella-filmen ja, ja, det är ju ja, Captain N är väl material och ja, precis, Men jag det tror jag liksom, Man får ju inte se crossovers I spelen Så jag, jag är inte jag har svårt att tro att det kommer att bli verklighet Men, men visst, det vore en vi... kul tanke den närmaste skulle vara Kingdom Hearts kanske som väl är typ Final Fantasy och Disney ja, just det. Cinematic Universe eller ett game universe Ja, Nej, Final Fantasy i filmformat har väl inte direkt kanske övertygat Nej. än så länge Och jag har svårt att tänka på att Disneys mainline-filmer på något sätt skulle implementera Final Fantasy-figurer i ett sånt universum det... Jag tror de klarar sig jävligt bra utan det <laughs> Ja, det Faktiskt. tror jag också Det är snarare tvärtom att också nog bra av ha med så. Men på tal om... Nu försöker komma med en sån här helt dålig liksom, infallsvinkel för ett nytt, mm. nytt ämne. Men, men du vet, han är Ultron. Han är ju läskig på många sätt. Mm -hmm. Förstår du hur jag tänker? Uh, ja, jag tror det. det är ju... Alltså från en Avengers som... nu, det är en skurka. Så Age of Ultron heter filmen och för er som är helt lost in space... <laughs> Ja, just det. Så Ultron är ju en, någon form av maskin som skapade av, i alla fall i filmen, av Stark. Och råkar få eget medvetande och egen vilja och väldigt mycket makt. Så att han blir en, ett hot mot världen. Och då tänker du osökt såklart på det här ämnet som jag betitlar till Jag är Big Brother. Mm. Vilket var en liten så här känsla jag fick häromdagen. För de som inte vet så jobbar jag på ett ganska stort ett väldigt, väldigt stort amerikanskt eh, IT-företag. Jag tycker vi undviker att nämna dem så att vi inte ger dem någon gratis reklam. De klarar sig bra utan det. Men eh, Så jag sitter och arbetar med, liksom, på ett av de här stora företagen som potentiellt skulle kunna bli nästa Skynet eller Big Brother eller något annat. För som vi är många inne på, eller som vi är många vet, så är de här stora liksom, IT-företagen sysslar med AI. De sysslar med eh, eh, hem kamerasäkerhet som sysslar med väldigt mycket, vill få in väldigt många saker i hemmet och lära sig väldigt mycket om dig som människa och vad du gör från något till för att bättre kunna sälja saker till. Mm. Och då är frågan här sitter jag nu, när jag sitter lite oskyldigt och programmerar på mina Android-appar på det här företaget, sitter jag och hjälper till att liksom etablera den här framtidsdystopin där, där vi kommer liksom vara slavar under corporate enterprises, eller i värsta fall till och med Produkterna av de här form av AI. som. På tal om det där med att de hittar information som de tror att man söker efter. Jag fick idag. Eh, mm. på mitt, I mitt Facebook-flöde. En Wish. Vet du Wish vad det är för någonting? Eh, nej, jag tror inte det. Nej, Men det, det är ju någon typ av... Jättesvårt att förklara för mig som är helt oinsatt. Men det har blivit väldigt populärt. Man, man beställer billigt eh, kinesiskt kraftstyp till... Skit och ingenting ungefär, det finns en app också som också är väldigt populär Men ett samlingställe för väldigt många butiker med orimligt låga priser Så kan man väl mm. säga Vi har faktiskt beställt lite grejer, jag har beställt uh, sån här Vad heter de? Snurr uh, fid Fidget, fidget spinners. spinners Just det, fidget ja. spinners Till barnen, de kostar väl typ två kronor där Och det var med Captain America skuldar Och jättefina, jättebra grejer och sådär Sen, ja. sen, sen känns det på något sätt inte är, kanske, jag vet inte, jag känner mig inte fullt moralisk. Jag har en känsla av att de här lönerna som, som de här ja, arbetarna får kanske inte är i högsta laget. Men ja, vad vet jag? Eh, hur det ligger till. Svårt Det är svårt till, att men, veta. Ja, ja. Det är svårt det men så är det samma. Men då dukt upp i mitt Facebookflöde en, en, någon typ av snoppförlängar, eh, Macapär- så man, ah, okay. alltså, man, man fastar en anordning På penis <laughs> ja. eh, Och det här är alltså till för att sträcka ut Penisen Och få en längre penis då eh, ah, okay. så... så att man fastar någon typ av krok I ett band som man har på oh. benet För att göra ja. den längre Och då undrar jag liksom När har jag Hur vet de liksom <laughs> Hur vet de att det är det du faktiskt alla helst <laughs> Nej men, nej, men skämt åsido. Ja. Men eh, jag känner bara, du som kanske har lite insikt i det här. Vad, hur bygger man just det här? För det här är ju inte något jag dagligen söker efter. Det kan jag i alla fall påstå. Nej, faktiskt. nej. alltså det är alla så här former. Jag, jag är inte så jätteduktig på algoritmer och sånt, ska jag säga. Jag, jag är programmerare, men jag är inte någon, någon expert på varken algoritmer i allmänhet eller... Speciellt inte såna här, någon form av rekommendationsalgoritmer. Men givetvis, det är, alltså, alla stora företag, Google och eh, Apple och eh, Amazon och liksom. Alltså alla som har någon form av input från sina användare överhuvudtaget, försöker använda den inputen för att sen kunna sälja nya saker till dem. Mm. Eh, och en sån sak som dyker upp ofta är just kombinationen till exempel eh, Facebook och någon hopping som har varit inne på. Det är ju väldigt vanligt att om jag har varit runt och sökt på någonting och sen så helt plötsligt så dyker den här grejen som jag varit in och sökt på upp i, i mitt Facebook-flöde. Uh, ja, Men jag slump, lovar såklart. på hed, mitt heder och vad heter det, samvet och allt. Jag har inte ja, det. Nej det är det nej jag, jag, jag tror det jag, det. det jag skulle komma in på var att såklart, alltså, även om man inte vet jättemycket om hur man går till så sätter som de här algoritmerna funkar. Om de bara skulle rekommendera dig precis det som de vet rakt upp och ner att det är faktiskt det här är det här som du vill ha så skulle det bli en väldigt så sluten cirkel. Ta ett exempel exempel, Youtube använder ju väldigt mycket sådana här algoritmer för att, eh, för att rekommendera saker till dig. Eh, om algoritmen skulle få köra helt fritt så skulle du troligtvis bara få rekommendationer för... Eh, hur du målar om ditt garage eller något sånt, eller bara för att du råkar vara där du tittade sist på när mm. du är inne på Youtube. Uh, så det skulle bli en sluten cirkel som alldeles. Så de försöker inge er i nya saker som på något sätt kan tangera till det du är intresserad av men ändå inte är exakt det mm. du vill ha eller något som inte alls har med någonting av det du har sökt på men som råkar befinna sig i samma, samma liksom sfär bara på något sätt eller bara råkar vara på mest populära just nu så det skulle kunna vara så, så enkelt så att det här faktiskt är en av de mest populära produkterna från någon tjänst eller någon sida som du har köpt någonting från och sen så dyker den upp eftersom de inte har några förslag som de tror att de är bra nog för dig mm. så det, jag, jag tror du kan vara ganska så, så trygg i att känna att och inte bara du utan alla som någon gång får upp någon rekommendation för saker, var inte rädd för att ja har jag gjort något konstigt nu eller kommer folk se snett på mig för att jag tar upp det här i mitt flöde det är, de här algoritmerna är långt ifrån fel alltså helt felsäkra och, och det är dessutom som sagt de försöker få in nya saker och se mm. om du hade klickat in på den där då hade du trott att du skulle se ganska mycket nya rekommendationer på det men gjorde du inte ja, det? Men jag gjorde ju så... det, jag, blev, jag fattade ja. inte vad det var jag tänkte, vad fan är det här för jävla liksom Det var skitroligt alltså... för det var en tecknad bild så det var lite otydligt ah, okay. om ja. det var det jag trodde det var och det var ju det jag trodde ah. det var så nu ja, jag hade jag ju... nog klickat in på den också <laughs> så Jag är ju orolig för Nu kommer det bara upp sån här typ eh, Snopppiller eh, Och allt möjligt underligt, Mycket lite möjligt att du kommer hamna i någon <laughs> sån loop det, det, Risken <laughs> finns absolut. Ja, Shit alltså, vad har jag gjort Men det här med att <laughs> Det verkar inte funka heller i systemet Helt klockrent, för jag tänkte på i fjol Då köpte jag en Det här blir ju dumma anekdoter Men hur som helst, jag mm, köpte ja. en ny Makita Skruvdragare och Jag googlade ja. och sökte länge. Jag vill liksom, nu vill jag ha någonting som var riktigt bra. Och dyrt och prisvärt. Jag har köpt gamla. Eller gamla. Det var ju nya produkter med bläckandeckor och sånt där. Så man trodde i sin infall att det här är bra skit. Liksom när man hörde att det är ett känt varumärke och så vidare. Mm. Men det har ju. Alltså sen jag köpte den där. Jag har ju fått den i flödet i alla möjliga liksom, mm. sajter nu. Exakt samma skruvdragare dagligen, liksom. Så mm. att någonting har väl kanske gått snett där. Men, ja. Ja, nej men alltså, du är helt... Nu, nu går vi från egentligen det här temat som nu, men det här känns nästan mer intressant att snacka om. Jag, Jag ställer frågor om snoppförlängare kul. och skruvdragare till Ja, Andreas Berg. Precis. Nej, men. Välkommen. <laughs> men, men... Eh, något som inte jag hade så hade erfarenhet av innan jag flyttade till England är ju att hoppa på Amazon. Men Amazon i England och i USA och även några andra länder. Men framförallt kanske England och så är ju typ det stället som alla köper allting från nästan. Så jag har handlat väldigt mycket på Amazon. Och där har jag ju liksom kommit in i den här flera gånger att jag har köpt någonting. Och sen så bara dagen senare får jag så här rekommendation, så här: Du vill inte köpa det här och så får jag rekommendera exakt samma sak. Eh, vilket är intressant för de har ju informationen också om att jag har köpt det eh, de här rekommendationerna du har fått det kan ju mycket väl vara bara att den informationen de har att att ha sökt på det i någon sökmotor så de vet ju inte riktigt om du faktiskt gick hela vägen och köpte det eller om, om du bara var intresserad men aldrig gick och köpte den Finns det något eh, men... man kan göra för att stoppa de, just de här alltså ibland har jag sett att det finns här nu blir det ju en jävla utfrågning här men alla, nej, men det jag, tänk, jag, jag tänker liksom att eh, är du inte intresserad av det här eller någonting, att det borde finnas som det gör med mycket annat, typ på Facebook till exempel Nu är mycket Facebook också eh, mm. men det här kan det vara, det här är du inte intresserad av eller något, det skulle ju vara väldigt praktiskt, har jag är en fruktansvärt smart eh, idé här Ja, nej men absolut och det, jag tror du kan göra det på Googles ads vet jag att du också kan, kan markera att det här är inte intresserad av, om du är till exempel Google samlar ju så att alla webbläsare du är på får du ju även Google-annonser. Och Google Ads syns på i princip ja, alla ställen som du kan tänka dig, inklusive Facebook. Du, äh, det här undersöker lite hur orolig jag är för, för kommande snopp -grejs reklam här <laughs> framöver. Men en sak du kan göra om du verkligen vill bli av med att liksom du får massa, jag, jag tycker att ibland så att de här rekommendationerna är väldigt trevliga. Ibland får jag faktiskt riktigt bra rekommendationer på Facebook. Jag har köpt flera saker eh, i form av konst eller kläder och annat som liksom råkar vara perfekt anpassat för mig och liksom bara säga, ja, men det här är saker vi gör, har sett att du är intresserad av och så bubblar det upp. Eh, så det är, jag, jag tyck, personligen tycker att jag ser verkligen fördelen med det och det är därför det är så, så genialiskt i sin ondska att för det är ju ändå att bara försöka sälja dig någonting nytt och det är ju kanske inte så bra att köpa en massa nya saker. Men det är ju skönt att få saker, reklam som är faktiskt relevant till dig snarare än någonting som bara är att du får reklam för tamponger liksom till exempel som antagligen du eller jag har något större behov av. Nej, men... inte vad jag vet. <laughs> men om man nu verkligen tycker att det här nej men det här är ingenting, jag vill inte få de här rekommendationerna, jag vill inte, jag vill inte vara del av det här liksom det här ekosystemet av att få massa rekommendationer och saker att jag känner mig hela tiden bevakad. Det finns två saker som jag skulle säga som som jag skulle rekommendera till folk att börja använda en webbläsare som heter Tor. Mm -hmm. Tor browser, T-O-R. Uh, det, det är en helt anonym browser som egentligen mest används av folk som gör illegala saker. Bara för att du är verkligen helt anonym på den. Men du behöver inte göra illegala saker för att använda den. För om du använder den och sen använder en sökmotor som DuckDuckGo till exempel. Som är en inbyggda sökmotor där i. Uh, så är du helt bortkopplad från allting. Inga sidor kan hålla koll på dig. Eh, ingen information som du... som du liksom fyller i och skriver in och sånt under en, en session sektion. När du stänger webbläsaren så kommer det vara helt borta och nästa gång du kommer in så är det som att en helt ny människa kommer in. Så om du använder det... Facebook kommer du inte från när du är inloggad och så görs saker på Facebook. Då kommer man alltid ha den informationen för det. Den tjänsten i sig kommer jag alltid behålla den. Men alla Google-sökningar eller ja, nu i det här fallet då en annan... om använder en annan sökmotor. Alla sökningar och sånt på saker kommer du slippa få som rekommendationsgrejer och du slipper den här grejen. Det kan vara värt att testa om man tycker att det är jobbigt. Det är absolut liksom en, en, ett, ett, ett sätt att undvika att faktiskt få all sin information om sig själv uppsamlad av de här stora. Sen så har vi ju tyvärr våra eller tyvärr, men vi har ju våra smartphones som i sig också samlar en massa, massa information. Så har du en smartphone från Google eller en smartphone från Apple så kommer de fortfarande få all den här informationen oavsett vad du försöker komma undan med. Jag tror inte att Tor finns som browser på, på mobilen. Men på datorn kan du i alla fall äh, slippa det. Jag försöker mer och mer använda äh, Tor-browsern bara för att jag vill, ja, jag, jag vill jag vill vara en, en kämpe för det, det fria nätet och det, liksom det anonyma nätet. Men tyvärr så uppskattar jag nog mer de här rekommendationerna än jag tycker illa om dem så jag har lite sålt mig själv till The Corporate Devil och ja. får väl ta smällen sen när, när jag sitter där i Big Brother samhället ja, precis, och, och inser precis. att jag har jag har. I have brought this on myself uh, Ja Har vi dribblat bort oss själva fullständigt? Lite så ja. men, <laughs> men jag tycker att eh, jag tycker nästan att vi kan gå vidare och, och snacka lite, lite brutal tv serie för att göra det. Jo, för att eh... Jag har åtminstone sett hela första säsongen av The Punisher på Netflix. Eh, det här anknyter också lite till det vi pratade om tidigare, nämligen Marvel. Då. Det här är ju en Marvel-produktion. Eh, eh, men, men i det här fallet så känns den väldigt så skildig från de tidigare Marvel-serierna. Eh, inte på det sättet att The Punisher faktiskt medverkade i andra säsongen av Daredevil- så det var ju mm. där han först eh, liksom eh, visades upp i sin fulla prakt. eller på inte säga, men, men <coughs> det, det, ja, det var väl till och med därifrån in, innan han var med där så var det väl aldrig planerat att han skulle ha en egen serie, sig, utan det var väl populariteten i Daredevil som ledde till Precis, av. precis. Och sen, det som var väldigt intressant med hans roll just i Daredevil var ju att han, han, han han tog ju någon skepnad av en, av en skurk. liksom Men, mm. men också en, en skurk man kunde känna sympati för. Tycker jag. liksom På ett bra sätt. Mm. Det var en jävla bra nyanserad skildring av en, eh, av en skurk i en eh, tv-serie. Om en, ja, en vigilant eller en superhjälte. Som inte är så super-super. Men ja, vi mm. fattar. Eh, för det Punisher är ju långt ifrån liksom en superhjälte. Snarare än... Är det så over the top anti Snarare. Eh, ja. Vilket han inte framställde som i Där-Devil. Eh, men det är ju i den rollen man ser honom här i, i, i sin egen serie. Då. Mm. Eh, vilket <laughs> jag i all namn inte hade så höga förhoppningar på just ur den aspekten också. Jag trodde liksom mm. inte att det skulle riktigt funka med att jag tycker det gör det, du, du har ju sett några avsnitt du också, vad jag har förstått mm, ja precis um, jag har sett ungefär halva serien och det som du varit inne på, det är ju verkligen en, en karaktär som hans drivande faktor är hämnd uh, och det råkar vara hämnd mot bad guys men det känns lite som honom som karaktär det spelar egentligen inte jättestor roll om det hade varit good guys eller det hade det inte varit som man hämnas mot dem. Men vem det är som, som man utgör hem på handlar mer om vad de faktiskt har gjort för något mot honom snarare än något annat. Ja han, han är ju liksom en person som, som är traumatiserad av krig. Eh, en föreläta mm. soldat som har fått sin familj avrättad framför honom i princip för att mm. mörklägga något större eh, om man inte ska spoila allt för mycket. Nej, precis. Nej. Det, är ju, det är väl premissen som, som presenteras redan i första, eller som vi vet redan sen där är det väl enkelt men som presenteras verkligen i den här ja. serien. Eh, men här så dagas det här mysteriet upp allt mer då, han vill ju ta reda på exakt vad som har hänt då, och det är lite, lite på den vägen eh, hela serien eh, utspelar sig liksom. Mm. Men det som är intressant som sagt det är att jag, ty jag, jag tycker att han funkar Liksom som en antihjälte På grund av just sympatierna Man känner för honom Och uh, de, uh, de det ag agerandet som, som, som Han uträttade man ska säga <laughs> men, mm. men däremot så är han ju En jävligt omoralisk hjälte liksom. han, han, han dödar ju skurkarna uh, mm. De har gjort Jävligt Dumma saker, såklart. <laughs> eh, mm. Men det sättet som han eh, avrättar dem på är väl kanske inte helt eh, efter lagens alla regler, såklart. Eh, men det här, det här är ju. <laughs> <eller vad laughs> jag med att jag? man kan avrätta någon <laughs> enligt lagens alla regler. Ja, i vissa delstater ja. i USA. Jo, men, det är det ju så. Men han är ju, brukar ju säga att han är både, eh, vad heter det? Herregud. Judge Jury and ja, men precis. Han är, han är alla delar. Han kör, ja. kör allt på eget bevåg. Mm. Men sen så finns det några mer så här omoraliska och lite obekväma teman och frågor i den här serien. Mm. Till exempel det här med vapenlagarna. Jag vet inte, det hade kommit halvvägs. Undrar om det har tagits upp så himla mycket där. Men, men det finns ju en politiker i serien som tidigt eh, blir eh, intervjuad, tror jag. Och mm. som är emot eh, USAs rätt så, enligt mig då, många med mig skeva vapenlagar. Mm. Eh, där han inte tycker, såklart, då kanske att eh, alla ska få ha rätten att bära vapen. Mm. Men serien vrider och vänder lite på det här. Och det finns många olika karaktärer som ställer lite ja, motfrågor. Och som tycker tvärtom. Och liksom det, det känns mm -hmm. som man målar ja. upp en bild av att det inte är så jävla svart eller vitt. Utan det är lite i en gråzon det här med vad serien egentligen vill förmedla. Mm. Vilket jag på ett sätt tycker är lite intressant. Eller liksom lite spännande, men på ett annat så känner jag liksom att det känns, det känns inte helt bekvämt. Jag vet inte hur du känner för det här. I en tv-serie alltså det, det ska ju inte behöva vara så här någon jävla moralkakepredikan kanske varje gång som det var förr, höll jag på att säga. Men, men det var ju alltid Nej. något CD-lärande avslutat men du får inte slå honom om han inte slog dig, höll jag på att säga. Men <laughs> <är> jävligt dålig <laughs> Jätte, Jättebra moraliska regler. Gör inte mot någon annan Om inte de har gjort mot ja, dig men ja, men Det var alltid någon, någon fin sådär liten Moralkaka på slutet ofta mm, Men, jo, men här, här känns det som Mycket, mycket hänger i löften liksom, Vad gäller mm. den här typen av frågor gäller, Det samma gäller Det blir lite så här Halva milda spoiler Grejer här nu Men, men det handlar ju också om många hemvändande soldater som sagt mm. som, som eh, i likhet då med Frank Castle, alltså The Punisher eh, är mm. på något sätt traumatiserade av kriget. Eh, mm. De har upplevt mycket hemskheter, de har gjort jävligt mycket dumma saker liksom. Och när de kommer hem så, så vet de inte riktigt vilka de är som personer och sådana här saker. Nej, och de sitter i Någon typ av terapi, Terapisamtal Någon sån här Volontärgrupp ja, precis. Det är väl ja. Ganska tidigt säger Någon så här samtalsgrupp precis. För hemvända ja. soldater Och det här är ju en röd tråd också Genom serien eh, mm. Från början till slut Med att man tar upp den frågan liksom, att De hittar inte riktigt sin plats i samhället Och vissa har ju Fortfarande liksom eh, de, de, de har liksom inte släppt kriget. Liksom. De, de är fortfarande Nej. på helspänn. De vaknar i kallsvetiga med mardrömmar. Och gör jävligt korkade grejer. Och det utvecklas ju som så. Senare i serien. Att en av de här. Han, han blir ju lite wild and crazy. Minst sagt. Han mm. går lite bananas. Och lite överstyr. Mm. Och han gör saker som man inte kan förlåta. Alltså man, han, han går för långt. Men serien vill ändå på något vis i likhet med The Punisher att, att man ska sympatisera med honom är min känsla i alla fall. Mm. Och här, här kommer ytterligare en sån där liksom, får man göra så? Får man göra så? saker som skaver med den här serien som man är jävligt ovan med. Det, det är uppfriskande mm. på ett sätt men mm. känns jobbigt på ett annat. Ja, det, den är ju allt annat än politiskt korrekt i alla fall. Ja, Det kan man ju gärna att säga. ja. Och det är det som gör mig lite så här... Vad får jag egentligen tycka och känna och gilla och inte gilla och så vidare? Mm. Samtidigt så tycker jag att den, jag är förvånad över hur välgjord, välspelad och jävligt mörk den är. Liksom. Mm. Det, det finns få ljusglimtar i den. Ja, precis. Och det är väl lite där jag har att... Jag har sett sex avsnitt av den och jag, jag frågade dig efter sex avsnitt. Blir den någonsin lite lite ljusare i alla fall inte riktigt så mörkt och du svarade nej den är ungefär så här mörkt rakt igen uh, och jag tror inte jag kommer att orka se klart den här serien nej. primärt på grund av många saker som du har varit inne på och också att det hamnar väldigt nära verkligheten på ett sätt som inte känns så, så jättehärligt det, det, alltså, vi får ju följa han Frank Hassels trauma väldigt personligt och väldigt nära uh, många sekvenser som verkligen slår in liksom, den här känslan av hur Jäkla dåligt han mår av att ha fått se sin ja, familj avrättas framför sig. Um, och sen så har vi de här andra karaktärerna också, som du har varit inne lite på, som också pendlar i någon så här värld där de inte riktigt vet vad de, vem de är eller vad de ska göra och känner sig liksom inte sedda. Och som du säger, som du är inne på att det känns inte som att det finns ingenting som är svart och vitt. Det finns väldigt få. Om någon rent god människa. Eller rent god karaktär i serien. Och det finns väldigt få karaktärer som är rent onda. Det som jag tycker är intressant är att. Det är väl egentligen så världen ser ut. Och det är väl oftast. I många konversationer kring. Nu blir det här väldigt. Väldigt seriöst men ja. Många okay. konversationer kring, kring olika saker. Landar oftast i. Vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Och väldigt sällan så är det ju så enkelt. Um, Ta en sån sak som till exempel, jag tror att du skrev i eh, i avsnittstexten till det här att Frank Castle är ju typen en terrorist. Mm. Och terrorist, ena sidans terrorist är ju egentligen andra sidans revolutionär. Det beror bara på vilken sida du står på och hur du ser på det. Sen så har man ju liksom olika motiv och så kan man ju ifrågasätta vad alltså att begå terrordåd för revolution kan man ju liksom ja, det tycker väl inte jag är moraliskt rätt att göra någon. Men samtidigt så är det ju så här, Det är ju teman och sånt som, som är. Att försöka förstå sig på. Varför någon begår ett terrordåd. Eller varför någon gör en massskjutning. Eller varför någon gör någonting. Väldigt våldsamt och väldigt galet. Det är ju väldigt svårt. Och väldigt tungt. Och väldigt jobbigt. Men tror jag i alla fall. Behövs verkligen för att kunna fråda någon bot på det. Att bara säga att någon som gör en massskjutning är galen och avskriver som att det är en, någon form av. Ja, men det, det, här, det här är liksom en avstickare från verkligheten. Det här är någon, någon galen människa som inte förstår sig på bättre. Och på något sätt distansera sig från att det finns ingenting vi kan göra åt det. Det var bara ytterligare en galen människa. Men i själva verket så är det ju en människa, precis som en som annan, som bara har råkat gått igenom någonting i sitt liv som har skapat den här förutsättningen som ja, leder till någonting jättehemskt. Mm. Och på det sättet så tycker jag att serien är helt fenomenal i sitt sätt att faktiskt undvika att säga vad som är rätt och vad som är fel istället. För försöka ja, skapa kanske sådana här konversationer och sådana här diskussioner. Mm. Men för mig som sätter mig ner och kollar på den och uppskattar den för att den är väldigt välspelad väldigt snygg och väldigt välgjord. Men jag mår väldigt dåligt av att se den. <laughs> för den påminner ja. mig så mycket om saker i världen som jag inte har någon kontroll över, och som jag inte har någon makt över, och som jag så gärna skulle vilja hitta svar för eller kunna hjälpa till för, men som jag inte kan göra. Och det får man känna mig maktlös och får man känna mig väldigt liten. Mm. Uh, så ja, det, jag skulle absolut aldrig rekommendera den här serien till någon som, som har inte den som jag kanske att bli väldigt emotionellt engagerad i TV-serier. Men om man har möjlighet att ta lite distans till och bara se det ja, som, som jag tror att du har en större förmåga att göra, att faktiskt ta lite distans och, och försöka liksom och vända på det så är det ju en väldigt intressant och jag skulle säga att den är fenomenalt bra av det jag har sett på alla sätt och vis mm. men jag tror absolut inte man ska ta den för och förutsatt att man inte tar den för att men hej, The Punisher eller Frank Castle eller vem som helst i den här serien är en hjälte eller en en, en person man ska beundra. För då man har man nog missuppfattat vad serie skaparna vill att man ska göra. Och också missuppfattat lite. Ja, jag vet inte. Ja, nej, men jag tycker ju att allt du säger här är ju litet bevis på att, att, se, att det finns kvalitet i serien. Mm. Och, och, men också som du är inne på att den kanske inte passar alla. Men framförallt också att, att den. Och om man har den inställningen till, till Serien att ah, Shit, det här är en skitcool hjälte Som går omkring och peppar i el all, Alla möjliga skorika liksom. mm. man, Om man nöjer sig med det här, Då tror jag inte att man, man liksom kan uppskatta den här serien alls För det är ju det vi sitter och reflekterar över det här nu Är ju det som är kanske det mest intressanta med den Utöver då tycker jag mm. att den är snygg Den mm. är Ovanligt mörk Och att den, den är väldigt Välspelad mm. uh, så, fi så finns det liksom intressanta frågeställningar. Verkligen. Eh, och det är ju det som kanske gör som andra mest sevärd. Eh, men jag har sett rätt så mycket både ris och ros. Jag vet inte riktigt. Det, det verkar vara som att det är ambivalent liksom. Inställningen till mm. serien är eh, både positiv och negativ. Jag vet inte Jag vet inte riktigt. Jag har kanske inte läst eh, så ingående exakt vad, vad folk tycker om den men... Jag läste någon som tyckte att han var trög och tråkig. Och, men då tror jag liksom att då, då, har man, då har man helt fel förväntningar på den. Men är, är man att som mig, ja. jag, jag tyckte den var helt suverän. Men, men jag, jag tyckte inte om mig själv eh, i det att jag gillade den så mycket nästan. Nej, jag liksom ja. var lite illa över att jag, att jag uppskattar mm. den så mycket. Eh, ska skulle säga att det finns ju senare garanterat särskilt i tidiga avsnitt där det som verkligen är att så här, den här, vad säger man den, den här liksom nästan lite förlösande känslan av att Frank Castle får döda onda människor. Ja men precis, ja. man hejar så, på så, honom och bara där känner man ju precis. sig som ett jävla asshole som gör det. Mm. Men, men, men som sagt jag har alltid varit svag och, och man måste ju såklart alltid skilja på fiktion och verklighet annars känner man ju. Precis. Nej, men då, då är det hopplöst på något vis. Men, men ja. jag, jag har ju en förbräst för väldigt svarta, mörka berättelser mm. såklart. Och, och jag, jag är ju förtjust i, i den här typen av övervåld. Och det, och det kan ju vissa skämmas för att tycka och säga. Mm. Men, men jag är väl motsatsen till dig. För att jag, jag gillar ju när jag verkligen... Äh, ska det vara ska det vara eller den attityden har jag lite ska, mm. ä, utgör det sig för att vara en jävligt rå brutal serie då ska det vara det då ska jag bli äcklad eller känna någonting eller det här mm. eller, ska det vara en sorglig och rörande känslomässig historia då ska jag vilja gärna böla som ett litet barn när jag tittar mm. på den ä, filmen eller tv-serien och så vidare liksom skräckfilm mm. jag vill bli skrämd jag ska skita på mig Mm. Och, och i det fallet så, så är det klart att jag applåderar här på något vis, även om det känns eh, lite, lite så här skevt. Eh, vilket kanske mm. bara är bra då. Men och, ja, en sak som jag tycker också är viktig, bara att, att liksom understryka, är att, att man uppskattar någonting och tycker att någonting är bra och tycker att någonting är kul. Det behöver inte betyda att man på, det, för det, på något sätt. Det behöver inte, det behöver inte vara en, en reklampelare för ens karaktär på något sätt. Jag, jag tror inte att du, för att du gillar övervåld på något sätt <laughs> det låter alltså har, har, har en egenskap på dig som människa som, som speglar sig där utan det är ju ja, det finns ju helt, helt det finns ju enligt antal anledningar till varför man gillar saker och jag tror inte man behöver gräva sig jättedjupt i varför man gillar det så länge man kan se på det som du är inne på kritiskt och faktiskt skilja fiktion från ett Ja, precis. Vi har i alla fall fått lärt oss något CD-lärande här i, i den här podden det är ju skönt i alla fall. Du fick mm. fram den där moralkakan jag letade så djupt efter i The Punisher <laughs> till slut. <laughs> Precis, det blev något sånt ändå. <laughs> och då känns det väl kanske helt rätt också att börja runda av, eller vad säger du? Ja, det tycker jag. Mm. Det... det andra avsnittet av Onani och Marmeladkuler har nått slutet och det var nog sista gången vi drar det ja, också va? det är ju redan ja. tragiskt tråkigt faktiskt. Vi ber om ursäkt för lökig humor. Eh, ja. Jag tror tyvärr att det är ett återkommande tema. Ja, vi är inte så roliga tyvärr. Men vi försöker Nej, Jag tycker du ska är frisk emellanåt. Jag skrattar ganska ofta när vi pratar <laughs> i alla fall. Så något roligt har vi i alla fall. Ja, det skrattar åt mig. Det är ju kul. För en gångs skull att man vill mm. Om vi inte nämnde det här inledningsvis så finns vi nu mera på iTunes. Heter det så? Eh, Apple Store kanske eller något sånt? Eh. Eh, iTunes finns fortfarande, ja. men ja, det finns väl kanske fler namn på det där. Men det är det väl tjänsten. den största källan för att ladda ner poddar, vad jag förstått fortfarande. Mm. Eh, men vi finns i de flesta podcastportaler, eh, fångare, you name eh, Vi Precis. har skickat in podden till... Acast ska finnas där också. Eh, TuneIn är också någon, så här, en separat eh, podd, radiokanal och så vidare. Mm. Det finns några sådana här, de flesta går ju i via iTunes eller de fångar RSS-flödet. Och sen har vi ju yes, ett flöde, yes. vi har ju ett, en egen RSS och sådär som, som man kan skriva in på något smart ställe så, så får, man, får man ta på våra podcast helt enkelt. Mm. Uh, ja, på de flesta ställen Om man söker upp Podocalyps så hittar man oss Jag tror det, på det. Google såg jag att vi fanns Det är sjukt, men så är det Det är nice. <laughs> ja. Men då säger vi så Tack för den här gången då Andreas Det var trevligt att talas vid Ja, tack själv Andreas ja. Och tack till alla er som uh, lyssnade Vi uh, Synas inte men vi höras Snart igen